Och välkommen till podden Skolsverige om skol Sverige och med skol Sverige. Hej! Hej Sedan. Idag är det du och jag, jag är Karin Berg, gymnasielärare i svenska och religion, IT-pedagog, skolosmedjan, profil, debattör, känd från debattsidor och så vidare. Känd från tv. Ja, det gör det. <skratt> <skratt> eh, ja, och du heter ju Jakob Möltsnamn. Mm. Eh, och eh, är, är också känd från alla möjliga olika håll. Eh, tänker jag föreläsare, <skratt> men du är ju framförallt lärare. Och eh, killfröken måste man ju säga mm. att du är. Eh, och lärare på, i Fattide. Eh, på mellanstadiet Det stämmer. det stämmer. Ja. Och språklärare från början va? Matte, är nog svenska och engelska. så det är, Jag har alla möjliga olika ställningar på min lyra. Jag, jag håller inte på med praktiskt estetiska ämnen. Vilket är en överenskommelse jag har med mina elever kan jag säga. När <laughs> <laughs> <härmen> de inte sköter sig så hotar är dem att jag tar bilden. Liksom. Okej. Okay. Och då, då, då, då, sköter de... ja, då sköter de Så <laughs> funkar <Ja>. det fint. <laughs> ja, det är fantastiskt. Hur som helst, den här podden funkar ju så att vi har först eh, lite nyheter att snacka om. Och sen så kommer vi gå över till dagens tema. Som är kopplat till den här bettkonferensen i London. Precis. Det är världens största it-konferens för skolan, tror jag. Och så, det är massa svenskar som åker dit och massa andra också. Och sen på slutet så har vi en elevkrönika. För vi ger sista ordet till elever, såklart. Hej och välkommen till podden Skol Sverige om Skol Sverige och med Skol Sverige. Hej. Hej så idag är det du och jag. Jag är Jajamensan. Karin Berg gymnasielärare i svenska och religion. IT-pedagog, skolmedjan, profil, debattör känd från debattsidor och så vidare. Känd från TV. Ja det gör det. <laughs> <laughs> eh, ja, och du heter ju Jakob Mölstan mm. mm. eh, och eh, är också känd från alla möjliga olika håll. Eh, tänker jag föreläsare, <laughs> men du är ju framförallt lärare och eh, killfröken måste man ju säga mm. att du är. Eh, och lärare på, i Fartile eh, på mellanstadiet. Det stämmer. Det ja. stämmer. Och språklärare från början va? Matte, NO, svenska och engelska. så det är, Jag har alla möjliga olika ställningar på min lyra. Jag, jag håller inte på med praktiskt estetiska ämnen. Vilket är eh, en överenskommelse jag har med mina elever kan jag säga. När <laughs> <laughs> de inte sköter sig så hotar jag dem att jag tar bilden. Liksom. Då... Okej. Okay.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 Och det vi ska börja med att prata är väl skolforskningsinstitutets lilla... Ja, de rapport. har ju släppt in första rapport. Det är en del av vetenskapsrådet. Här är ingen aning om för nu. Hur som helst, de har släppt in första rapport om det här med... Alltså, okay, vad ser forskningen om betyg överhuvudtaget? Yeah. Men det kommer ju såklart i tiden när politiker diskuterar betyg i år fyra. Och då, då visar de ganska tydligt att det finns väldigt lite stöd för... Eller det finns inget stöd alls egentligen för för en sån reform. Vad många människor missar i det här, för man läser bara rubriken som mm, är precis mm, det. Vad mm. många människor missar det här är egentligen två saker. Dels att de uttrycker sig som att man ska vara försiktig med att genomföra det liksom mm. för att man vet inte riktigt vad som är en grej. Men de antyder också att här, politik behöver inte vila på forskning i alla lägen. Men man ska vara försiktig för här finns inget stöd. Mm. Det är det ena. Och det andra är att de också förordar en utvärdering av betygen i år sex, mm. för man har inte riktigt gjort det. Och det är, jag antar att liksom inom forskningsvärlden, vad jag vet, så är det inte så himla stor skillnad på år 4 och år sex, utan man pratar om så här, senare åldrar, tidigare åldrar, på mycket bredare mm. skala. Så redan där har man inte börjat tunn is, och då vill de ordentligt utvärdera där först, innan man gör några förändringar. Genom. Vilket låter ju naturligtvis jätteklokt. Mm. För mig var, var ju inte det här någon, någon, någon speciell överraskning. Nej, det är det inte. Eh, men, men faktum är att det är lite roligt att jag blev ju ombedd långt innan mm. jag hade debatterat med mm. Mm. Björklund första gången. Så blev jag ombedd, de ringde upp mig från det här tv-programmet Debatt ja. om att debattera betyg med just Björklund. Mm. Eh, och för då satt jag med en skolforskningsuppgift, så jag satt och läste en massa skolforskning just då. Mm. Mm. Och, Eh, jag blev så här jaha men betyg för att öka lärandet. Jag kom liksom av mig i liksom vad menar ni vad, vad då betyg? Varför ska jag? Och så fick jag men jag har inte läst ett ord om betyg på ett halvår. Jag har suttit och läst hur mycket vad då betyg kan väl inte ha med lärande så jag fick ju skanna hela den. Alltså vi körde i datorn helt enkelt mm. ordet mm. betyg och fick inte en träff. Nej. Och det var ju lite spännande för att, så det här, Och det här måste vara 2012 Kanske ja. 2011 mm. eh, Och det är lite häftigt hur, alltså, att det är redan då mm. det fan, alltså betyg har ju ingenting med lärande att göra Så att vi kan ju ha betyg för att vi tycker Att vi vill utvärdera våra ungar mm. För att det känns bra i själen Eller något jag vet inte Men, mm. men att om vi vill öka lärande Om det är det som är syftet Så Precis. kanske inte betyg är det, det man tänker att ah, då blir det nog bra Nej, nej, nej, och det, det är väl inte heller syftet utan syftet är väl just för att äh, selektera. Och där finns det ganska, vad jag förstår, ganska bra forskningstöd för att det är först i liksom motsvarande år 9 som det egentligen har något resultat. Men att det mm. kan vara en poäng att liksom vänja in elever. Och jag tänker att det betygssystemet betygsystemet var idag, när man börjar med årskurs 6, mm. det är ju ingen slump. Det har kommit till efter att vi införde den läroplanen vi har som är tydligt indelad i, 1 till 3, 4 till 6, 7 till 9. Mm. Och att sätta den just i slutet på mellanstadiet, slutet av sexan. Det är nog för att man på sikt ska kunna liksom fasa in från fyra och femman mm. också. För att det är samma lärare, det är samma elever. Mm. Jag och mina kollegor, vi är, vi är undervisar i årskurs 5, Vi anpassar vår undervisning för att få fram bra betygsunderlag. Och så, så mm. att den stora reformen egentligen är redan genomförd. Mm. Det är inte bara papperslappen som är kvar. Mm. Och då tänker jag att om det nu är ett sådant massivt motstånd mot betyg i år fyra. Med den rätta vill jag säga. Så tänker jag att då ska man också se till att. Rensar bort de effekterna som vi redan ser där. Mm. Det är så mycket lo mer logiskt att ha betyg i årskurs 7, att 9. Mm. När det är samma kunskapskravsområde. När det är samma lärare. När det finns en kompetens där som, som, som liksom är utvecklad på att sätta betyg. Mm. Det finns en bedömar i mellanstadiet också. Fast den är på en helt annan nivå. Och, den, Och på är andra saker, Ja, men det jag. jag. Menar, mm. det, jag menar, det är det jag menar. Det är andra saker. Ny, nummer två. En eh, helt annan eh, värld. Precis tack. idag, bara för några timmar sedan, så var det en där vi har skrivit skolskjutning det var det absolut inte men var det var vara en besol, beväpnad person som tog in på en gymnasieskola i Göteborg eller hur? Ja, jätte alltså det är en av de största alltså man, mm. om man nu ska vara rädd så det, det får jag väldigt ont i magen av det har alltså kommit in någon mm. som har haft ett besoliknande föremål och hotat mm. en anställd det är ju ingen som har blivit skjuten eller så men det, mm. det är ändå du är väldigt, väldigt, väldigt hjälplös om någon men jag skulle Jag tror så fanns det både inblandat. Att, att man ja. hade liksom slagit ner Nu vet vi väldigt lite, men man förstår av Göteborgspostens Postens så handlar det om någon som har gått in och letat efter en 16-åring och en lärare har gått emellan. Mm. Och då har råkat till mm. ett. Men liksom så, ingen verkar där det så. Vilket är tur. Mm. Men man tänker ju ändå att det, det visar ju verkligen på att det är en fråga om tid snarare än om i Sverige på något sätt. Ja. Och, det, och är det någonting jag är rädd för så är mm. det sådana saker. Ja. Man, man tänker att stå, du har ju väldigt lite koll på vad som mm. händer utanför ditt klassrum. När du är i ditt klassrum. Och det finns inga riktiga rutiner för att ta hand om det. Nej. Du berättade att du fick ett sms från din rektor när det här hände. Och ja. för två veckor känns så att vi här eller tre. Kanske har spelar in ett avsnitt när jag fick ett sms från, från liksom gatorbolaget. Att vi ska av vattnet i på din gata för att ha varit en vattenläcka någonstans. Mm. Det kan man massa sms utom, Men när det händer en sån här grej. Så finns det inte samma infrastruktur för att få ta på alla lärare i, i, i stan, för exempel. Och det tänker jag att det skulle man kunna ta hand om. Det är en fråga om ett par minuter innan de får reda på en sån grej också. Tänker jag med ja. oroliga föräldrar och anhöriga och liksom så att det är ju inte som att resten av skolan skulle förflyta och sen bara efter ett tag så får man reda på att det här och det här händer. Utan jag kan tänka mig att sån information kommer ganska snabbt in i alla fall. Man och då vill, man vill att de ju. vuxna ska vara lite, lite färre. Det är när det händer på andra skolor. När det händer på hans egen skola kan jag tänka att. Det måste finnas ett sätt att liksom, det finns ett begrepp för det här. Det kallas för inrymningar, alltså motsatsen till utrymningar. När man liksom på något sätt stänger in sig själv i klassrum på ett säkert och begåvat sätt för att försöka liksom minska risken för sig själv och sina elever. Skolverket håller på att ta fram, och jag förstår material på det. Och de håller på att utreda sig, är det här något vi borde ha koll på? Och jag och några av vänner, vi hyrde den här i school i USA i somras. Och en del av det är när man ska ha liksom ungdomsverksamhet på en skola då får man träffa den lokala polischefen och liksom ha den här genomgången det är jätteintressant och, och mm. faktiskt, ja, det är saker jag tar med mig därifrån till om det skulle hända någonting liksom hos oss nu jobbar jag på någon mellanstadisk skola i typ bulleby samhället så det är, <skratt> risken är ganska liten <skratt> men det känns men ändå, så jag tycker det är hemskt att du skulle behöva tänka på det ens Ja, och samtidigt så tänker jag att det är nog hemskare om det är hänt. Om man känner det. Ja, ja, naturligtvis. Ja, naturligtvis, naturligtvis, naturligtvis. Då så har vi eh, dagens tema som är. Sätt på bett Sätt på bett bet. bet och en smiley Och jag tänkte hell no, vi har inga smileys här i vår tema Men jag förstår poängen Jag förstår poängen precis eh, Ja, sätt på bett eh, Vi har få två varit där lite grann. Alltså jag tänker hela spektaklet som sådant Kanske inte specifikt just Eh, jag, tror att, nej men jag tror att egentligen så skulle man kunna förklara vad är Bett egentligen mm, om vi börjar mm, där För att, ja. uh, alltså jag har inte varit på Bett innan och jag, uh, jag har ju varit på på SET har jag varit och jag har varit på olika saker men jag har inte mm, varit på Bett mm, och uh, man tänker ju nog att ja, det är den här stora mässan och där finns ett antal föreläsare men i det här paketet när du väljer en arrangör att åka med så ingår det ju en del skolbesök det ingår, mm. eh, kan ju ingå eh, olika företagsdagar som alltså ja, det finns ja. ju olika företag som ordnar eh, olika grejer eh, så att mm. man, man kan ju och sen är det ju faktiskt så att eh, olika... Mm. Här i Sverige är datanutbildningen ordnar med en egen dag. Ja, de har en helt egen konferensprogram och det är flera av de här datorföretagen som gör det också. Ja. Någonstans är det ju sidokonferenserna man vill åt. Alltså, jag, jag ser mm. många mindre kommuner som, som skickar folk och som liksom sparar ner på de här sidokonferenserna. Mm. det kan man ju förstå av ekonomiska skäl eller av etiska skäl. Så man tänker att det här är ändå företag som tjänar pengar och så. Mm. Men, men då tänker jag att det är, man missar en sån otroligt stor del av den potentiella utväxlingen. Hur som helst, eh, om vi ska komma in lite på eh, saker vi har sett då. Mm. På bettområdet, området alltså i själva mässan på något sätt. Så finns mm. det vissa saker som inte är montrar, som inte är företag. Mm. Och det största är eh, något som kallas för Bett arena Som mm. är liksom öppna föreläsningar där man kan gå och lyssna och så. Och, och där fanns det ju en del. Jag var varit liksom på någonting. Jag är med min kollega som är fritidsledare som kommer dit och tänker att han har, hittat, han har sparat in programmet i förväg och laddat ner appen och du vet alltihopa. Det hade jag med gjort jag <laughs> liksom, i Jacob. Då hittar han seminariet Student Voices. Wow. Han brinner för det perspektivet Han tänker så här, äntligen får jag höra vad studenterna tycker, alltså eleverna tycker. Eh, går dit, du vet, det är en vuxna som står och pratar med slides, med så här, citat från barnen. <laughs> och och det, det bara känns så otroligt så lagt och liksom fliserat. Och man tänker att det... Det här har barnen satt. Hade det varit svårt att ta med barnen dit, Hade det varit liksom på något sätt mm. man har liksom inte i perspektiv att det har ett egen värde. Och samtidigt är det svenska skolor som skickar över sina elever till bett för att presentera för svenska lärare. Så att det här är ändå en kulturell skillnad. Ja, men precis, det var väl lite så. Jag såg också på bettar iarna såg jag att det var en stor. Ja, någon som ledde någon sån här tekniksatsning För att mm. öka mm. tjejers intresse Eller ungdomars intresse för teknikyrken mm. var det väl Och så pratar hon så intensivt om tjejers intresse Och här kommer två elever, säger hon mm. Och då var det en tjej och en kille naturligtvis Genus perspektiv ja. Ja. Och så kommer hon Och sen ställer hon samtliga frågor till killen <laughs> Och så känner hon Hon ställer till och med frågan Hur ska vi öka tjejers intresse för teknik till Mm. Eh, men jag såg ju också På Bett Arena såg jag ju mm. Sir Ken Ja ah, Sir Ken Robinson Känd Absolut. från internet, känd från Youtube Känd från tv han med eh, ja, ja, Han är uppe att... på väl Ja det har han va ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Och han är ju så rolig Jag gillar honom Jag, jag, jag får för mig att han, han är någon sorts danslärare någonting. Jag så får för glad. mig att jag skulle tycka att Han var jättetrevlig Mm. Eh, det är liksom så <laughs> tänker jag, men det är liksom lite det som är behållningen också, åh oh, vad trevlig han var eh, tänker jag, sen så tänker jag att det är väldigt mm. roligt att helt plötsligt så stannar hela Bett upp och alla vill se kan Mm. Då är jag väldigt nöjd med att jag själv har appen, Jakob. Jag har är appen. Ett, liksom. ja, ja, ja. ja, för att då ändrar de tiden. Så mm. att jag har appen och hinner se när de ändrar tiden. Så då blir mm. vi in på det föreläsningen som var innan. liksom Längst fram hade liksom front seats på Sorken. Mm. Och sen bara knökade ju på sig. Det ja. höll på att sprängas. folk som ja, ja. Och där sätter ju vi längst fram. Det måste ju vara för att han... Ja, men för att han är ganska trevlig på det sättet. Ja och sen så har han väl ett budskap som är tilltalande tänker jag. Att han, han pratar ju just om eh, elevers inneboende kreativa kraft. Han pratar mm -hmm. om att vi måste ja, det det. liksom. Ja det är ju det han pratar om. Och att han pratar om hur vi ska liksom. Inte kan malla ungar utan hur vi måste liksom se ungar som de, de är. Och, och, och någonstans så är han ju oerhört befriande mm. att lyssna på. Och mm. så lyfter han lärare och det tycker jag är, det, det gillar jag. Att han säger att det är ni som gör jobbet. Mm. Mm. Eh, och sen är det roligt. rolig. Eh, och så, och så att, tänker jag så här, det är lite, på något sätt jag tänker att det är Storbritannien och han pratar om postindustrialisering ja. och liksom industrisamhället. Det är ganska... Det känns som att det är rätt kontext på något sätt. Precis. Och det är också min känsla lite grann av det här med både du och jag har skolbesök under, under bättre resan. Och det, det är ju en ganska stor del av barnen i alla fall för min del. Och där tänker mm. jag att lite beroende på vilka skolor man hamnar på så kan man se spåren av den här industriella liksom, tanken av utbildning på något sätt. Mm. Är det och jag, så jag tror så du får utveckla väljer... hur du menar. Ja, ja mm. jag, jag tänker så Ofta är det så att man, man hamnar på skolor som har kommit ganska långt och som är ganska framgångsrika liksom. mm. För det är de skolorna som man vill besöka. Ungefär som jag kan tänka mig att kommer man till Sverige och får gå på ett sätt så besöker man Årstaskolan för exempel. Men hamnar mm. på sådana skolor. Absolut. Och, och det tänker jag är intressant men någonstans finns det ju en annan bild av Storbritannien som också är ganska intressant att det finns liksom vanliga skolor som är på ett <laughs> lite annat sätt om man tänker så. Jag jobbar med en skola i ett par årstid nu som ligger en bit utanför London som är en bra skola en fin skola men som inte är en sån kände framgångsrik skola som de har ett ganska tydligt system för att identifiera mm. och där någonstans finns det liksom okej okay, det här är från liksom barnen minst barnen är kanske tre, fyra år och de äldsta är kanske tolv, typ så det är väl låg och mellanstadiet ja, i äldre. Äldre. Mm. eller precis mm. Mm. och då det är liksom det är präglat av att säga läraren, det är fortfarande ett skolsystem där läraren har svaret, det är fortfarande ett skolsystem där, där vuxna säger saker och bestämmer saker och där det är så och där man liksom på något sätt... Men så här, jag, jag var på ett besök på ett ställe där eleverna fick uppgift att gå ut på fotbollsplanen och hitta fotbollsrelaterade saker från A till Z. Mm. En för varje bokstav. Mm. Och liksom de här barnen gör det och de, de, är, de utvecklas jättebra. med diskussioner och de är där specifikt i den här gruppen för att de behöver liksom på något sätt lite en, en extra puff. Liksom. Så de, de kommer framåt och de börjar prata med oss och det är en bra diskussion och de, de gör stora framsteg. Och då går den här läraren runt och vad kände den där jobbet de gör? Är att lägga sig i och rätta vilka svar du har. Jag sitter med två tjejer som inte har till exempel gällt, utan en gula rand längs med fotbollsplanen. Mm. Så jag säger: Nej, det är inte det. är ingenting med fotboll att göra. Det är superindustriellt i det, det här. De, de har väldigt höga kunskapsnivåer och det är jag väldigt imponerad av. Och mm. Jag tar med mig flera element av deras, framförallt deras matematikundervisning, för jag tänker att så där vill jag bli lite, lite bättre på. Mm. Så jag menar verkligen inte att det är genom skit. Men alltså gissas vad man kan se det här industriella i deras skolor. För samtidigt så måste jag ju säga emot dig då. För jag var mm. ju på två helt andra skolor mm. eh, nu. Eh, och jag hade ju förväntat mig detta. Jag hade ju verkligen mm. eh, tänkt att nu får du hålla i dig Karin. Nu kommer det bli jobbigt och skolorna är form och strängt. Och, eh, mm. Mm. Sådär. och så kommer jag till eh, och träffar den här... Eh, First teacher heter det väl? Head teacher. Head teacher så heter det. Och han, eh... First teacher det är samma som du och jag. Ja det är samma som du och jag. Han också. Jag träffade ju denna head teacher och han bjuder in oss och det, han har sin sekreterare som serverar kaffe och jag tänker med att stilla sinne här har vi hierarkier. Eh, och det är en grammar school, Så det är ju en sån här konstig skolform En sån här gammaldags skolform, Som egentligen inte får finnas längre Men de får finnas för att de är ett undantag Så det är en sån selektiv skola Där man får söka till mm. eh, Och han är jättestolt över sin skola mm. Och eh, man förstår att han eh, Liksom eh, så Men han, det han säger är ju då Att här på den här skolan så har vi ingenting Vi har inget program för disciplin För det behöver vi okay. inte Nej, alltså, du. måste inte ha det liksom för offret det på något sätt. Nej. nej, utan här har vi inte det, så här. Nej, Och hur menar du då? Så här, nej, men vi förutsätter att eleverna sköter sig. Okej. Okay. Men, men det där är jätteintressant. Ja. Och, och, och så säger man om de kommer för sent, det gör de inte. Nej, men det, det måste ju hända, mm. så här. Nej, men vi förutsätter att de inte gör det. Då gör de inte det. Men, men då är det ändå skönt att det finns undantag, att det finns liksom skolor som är positiva. och Jag tror att de flesta, för jag har varit på Bett flera år, jag har också varit på mm. de här skolorna som de stora arrangörerna skickar en till. Mm. Det är inspirerande skolor, men det är också lite så här en Bett-bubbla runt omkring dem. Mm. det är otroligt många skolor man passerar på vägen till mm. de här skolorna? Man kan lägga flera timmar och åka till en rätt skola. Och det är mm. värt det, men jag tänker att den vanliga brittiska skolan har i sig också ett mm. liksom, värde i... Att, att lära saker. Det är jättelett att fastna i så här åh det är så konstigt landet men så konstigt som så. Mm. Och, och då missar man en stor del av vad en bättre resa kan ge. Och det är det intressant för den skolan jag var på, vi var där inbjudna bland annat för att undervisa just programmering i Scratch. Mm. Och då har de liksom desktop som är laddad, som är helt utan internet. För de, man har inte tillgång till internet i alla fall Ja, det är det. låst liksom. Men just den här gången så har de låst upp internetfiltret. Så det, det är en filterlös skola liksom. wow. Allting kan gå fel. På <laughs> och det är ju så spännande att de har filter. Ja. Ja, och, och de har tagit bort det filtret just för. I flera veckor i förväg har man gått till sin internetleverantör. Och de har tagit bort filtret just för när här dagen när vi är där. Och barnen får veta när lektionen börjar. Och det som går ut genom det här rummet. Så. Och, och jag får visa genomgången. Så jag de visa om, här, Google Maps. verkligen någonstans. De har liksom inte sett det förut. Överhuvudtaget att man kan zooma in och se street, se street View. Det är liksom revolutionerande för de här barnen. Och sen i alla fall så eh, kommer jag in på Squatch. För då visar jag dem webbversionen istället. För att jag vill att de ska se spel som mina elever har gjort. För de ska mm. dels få se och testa och så. Och dels för att de ska få kunna kolla i koden. Och liksom imitera och lära sig. Och liksom vet. Det som är halva grejen med storheten i Squatch. Mm. Det är de barnen aldrig fått göra. För det går inte att göra från desktop-versionen. Det behöver du ha internet för. Så vad som händer... Det är en lektion på 50 minuter. Jag pratar i kanske 10. Och sen så sätter jag dem på att jobba 2-2 På att testa. De får få den röra lite på sig. Och sen så får de utforska det själv. Och i det utforska det själv, tolkar de att Då kan man också gå in och kolla på mina så Såklart. Det mm. mm, mm, tänker jag självklart. Och när läraren bak. Bara... De kommer att kommer balla ur. De bara barnen i en frid datatid. Vad, Vad gör de? Jo de går in i scratch. Kollar mina eleverspel. Spelar de. Gå in och kolla i koden och sen sätter de sig och skriver av koden ord för ord i sina spel. Det är allt som händer. Det är det enda som brittiska barn gör så fort de tar bort filtret. De lär sig lite, lite smartare än vad de har gjort annars. Cool. Fattar du eller? Ja. Yeah. Då tänker man sig, vad är de rädda för? Måste säga det finns en annan grej som, mm. som verkligen jobbar med mig efter, efter den här mässan. För mycket mm. av. Det handlar mm. om kommunikation Det är en av de här buzzwords liksom. Ja och sen är det väldigt roligt För att när man kommer in på mässan Och så vet man går in och pratar med fyra stycken Så är det mm. Mm. vi kan lösa alla dina Kommunikationsproblem på skolan De vet att man ska köpa en mm. portal mm. Mm. Och då kommer alla mina problem vara lösta Och så tänker man bara att ja Det enda vi konstaterar bara att mm. det finns ju inget sånt system Som kan lösa att jag inte behöver kommunicera På 14 olika kanaler För att det är ju så livet ser ja, ut nu liksom. Men i alla fall kommunikation är ju någonting som vi faktiskt lever med och vi kommunicerar hela tiden. Den mm. nya tiden handlar om att kunna kommunicera, kunna göra sig förstådd. Vi gör en podcast här nu mm. där vi mm. faktiskt vill göra oss förstådda. Man mm. skriver bloggar, man facebookar för att göra sig förstådd, man tar mm. bilder för att göra sig förstådd. Hela världen skrullar av massor med nya symboler. Och det blir en integrerad del av lärandet. Så Precis. Mm. Och då visar en ny det finns någonting som heter i England Communication Trust, mm. som med en, ett, något liten sammanslutningsstiftelse, skulle jag tro. Mm. Där man har liksom tagit fram och börjat diskutera hur duktiga är våra barn på att kommunicera? Hur mycket tränar vi dem på att mm. kommunicera? Mm. Och jag har kommit fram till att egentligen, om man drar det väldigt kort, så har man kommit mm. fram till att mycket av det som vi tror är diagnoser egentligen handlar om att barn inte har lärt sig kommunicera ordentligt. Jag tänker att det är ganska tydligt hur de här två hänger ihop och hur det blir ännu mer så. Mm. Jag vet det finns man börjar prata om connectivistiskt lärande som är connected learning på engelska. Mm. Och att det börjar bli en grej att liksom, ditt nätverk är ditt medium för lärande. Mm. Bonnie Stewart jag har ju skrivit mycket om det här och finns på internet, man kan googla. Mm. Jätteintressant verkligen. Mm. Så det, det, jag håller med och jag har sett det här på många andra ställen också liksom, underbett att det är den Fördelen med BET faktiskt är det inte så mycket tekniken. De är bara massa så här smartboards och liknande. <laughs> Men också säger du så här att det är faktiskt är att man får en blick in i hur kommer man prata om lärande inom ett par år. Precis. Jag, jag har sett det flera gånger jag har varit där förut. Och, och det här kommunikationen, det tror jag verkligen är en grej som kommer. En annan grej som jag tror kommer är begreppet Learning Analytics. På svenska lärandeanalytik. Mm. Det, bland annat så finns de nämnt i det här Horizon Report som släpptes ut torsdagen på BET-mässan. Mm. Som är i princip så okej okay, en framtidsspaning vad kommer liksom hända i skandinaviska skolor på it-sidan de kommande åren så. Mm. Så är det jättesmarta skolmänniskor, just skolmänniskor som har varit med och liksom tagit fram dem där. Och det mm. känns som att det, det, det är ganska intressanta saker. Och vad i princip vad det är med lärarna? Analytiker handlar om, är att du vet hur man liksom, man börjar läsa mer och mer om att såhär, företag ser all data, om det är på internet eller så. Mm. Amerikanska Target är ett jättebra exempel på ett företag som som liksom kan förutspå allt baserat på dina liksom internetvanor och vad du gör och så. Mm. Och där kan man bygga en mönster som man förstår hur människor ja, konsumerar framförallt. Ja, absolut. Det här ja. kan man flytta över till lärande också. Man kan applicera det på så här när du använder digitala lärverktyg. Exakt mm. hur, vad gör du? Exakt när får du svårt? Exakt vart är problemet? Ja, precis. Ja. Och, och det här kan man ju först kan man tänka, fy satan vad <laughs> läskigt det här är. Det här är ju typ skit, liksom, ja. det är det första tanken som jag tror, ja. tror jag kommer att få mm. för man bara ser att så här Google kommer att liksom äga våra elevers hjärnor, det är liksom den bilden man får, mm. men man också ska tänka att det här kan vara ett jättekraftfullt verktyg för mm. att förstärka någonting som vi redan har, Absolut. alltså redan nu du har ju undervisat i, jag vet inte hur många år. Liksom så har du en idé om att kan okay, jag komma till den här kursen, till det här momentet så brukar elever fastna här jag menar ja, inte hur behöver göra det här. Det är en del av din förförståelse, din professionella mm. förförståelse. Ja. Kan den systematiseras? Mm. Och du ser det liksom att okay, varje gång mina elever går in på den här tjänsten så ett, ett jättebra exempel på en positiv lärandeanalytik mm. kan vara glosor.eu, en hemsida mm. där man kan gå in och träna engelska glosor. Mm. Där jag kan logga in och skapa övningar som mina mm. elever loggar in på alla loggar in på samma konto mm. och gör övningar. Mm. Och, och då kan jag få ut det på gruppnivå. Hur mycket övar de? Vilka övningar gör de? Och framförallt vart fastnar de? Precis. Om på. jag fetar dina fyror och fastnar på den här övningen mm. det är inte på något sätt integritetskänsligt. Och det är mm. faktiskt ett sätt för mig att förbättra min förförståelse. För liksom när du använder i själv privat vem bryr sig? Det står vad som helst i de här 42 sidorna det är ingen som har någon aning. Men när det kommer till elever och liksom lärande mm. analytik, då behöver vi sätta oss in i detaljerna för att se att det görs på ett schysst sätt. Och då är det ingen fara. Nej, absolut inte. Uh, absolut inte Allt skulle du tänka dig att åka tillbaka Till Bettmässan nästa år Eller året efter uh, Ja Det skulle jag faktiskt mm. uh, Mycket för att det fanns saker Som andra gjorde som inte jag gjorde Som jag skulle vilja göra mm. Men jag inte ser, men, men det tänker jag ofta Sen så när det har gått en månad Eller två mm. Så börjar jag fundera Men du som har varit där så mycket, ja. hur tänker du Jag tänker att första året var jag där med facket, liksom själv på mm. ett uppdrag med facket mm. som en rekogniseringsgrej för det mm. en grej de jobbar med och sen andra året var jag där var förra året var jag där tillsammans med en kollega mm. och i år var jag där med hela mitt arbetslag mm. och liksom det ökar i nytta och i behållning för varje gång jag är dit för att det är fler och fler mm. och jag tänker att det här med att vara där med sina närmaste kollegor Ger det jättemycket. Mm. Ha, vi börjar med oss slutet av eh, det här, här temat tror jag. Ja. E, vi ska gå över till eh, elev... Eh, sista ordet helt enkelt. Det du vi borde kalla det sista ordet. Sista ordet som vi ger till en elev. Absolut! Internet i skolan i framtiden. Jag tror man kan